Ámogatott tartalom következik. Ferenc Marcel volt olyan nagyvonalú, hogy órákon keresztül végigvezetett bennünket, Kurtács Andrást és engem, a Néprajzi Múzeum épületén, illetőleg körbesétáltuk az épületet. Ebből egy négy részes sorozat készült, most az első részt látják. A világ egyik legrangosabb ingatlan szakmai nemzetközi versenye az International Property Awards díjazta az új múzeumépületet. Az ingatlan szakmai elismeréseket este Londonban adták át. A kategóriák győzteseinek az Európa legjobb középületének rangos elismerését kategóriájának legjobbjaként a Napur Architect építész által a bároslégét szélére az 56-osok terére az egykori parkolóhelyre tervezett új épület nyert el. A Néprajzi Múzeum új épülete a nemzeti szinten győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének, a kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ tíz régiójának kategória győzteseivel együtt jelölték a világ legjobbjának járó díjra is. <kül> A 25 éves International Property Awards az ingatlan szakma egyik legrangosabb elismerése, amelyet 80 nemzetközi szakemberből álló zsűri ítél oda 10 különböző kategóriában. A testület a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget vizsgálja. György Javis Beredek a Liget Budapest projekt megvalósításáért felős Városliget ZLT hangsúlyozta, a Liget Budapest projekt Európa legnagyobb kulturális beruházása, amelynek tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló világszínvonalú fejlesztés valósuljon meg. Az új épület tervrajzán 250 mérnek dolgozott Ferenc Molnár tervező irányításával, egyeztetve a néprajzi múzeum szakembereivel is. Az épület kialakítása jelentősen segíti a múzeum nagyszabású, akkor igényelt megfelelő látogatóbarát működtetését a tárgyi és szellemi örökség, a magyar és a nemzetközi gyűjteményi anyag látványos, sokrétű bemutatását. Helyet kap benne a Gyerekmúzeum könyvtár archívum konferenciaterem valamint 2500 négyzetméternyi időszaki és 4500 négyzetméternyi állandó kiállítási tér is íves formája lehetővé teszi, hogy az épület a város és a park között, mint egy kapuként és átjáróként is funkcionáljon. Az épület 60 százaléka a, a térszint alatt helyezkedik el, a tetejét borító zöld felület pedig közösségi térként várja a Városliget látogatóit. Most hol vagyunk? Most a, ugye az épületnek ez egy szimmetrikus épület és két jellemző végpontja van, tehát főbejárati pontja. Most a csendes oldalán vagyunk a háznak, tehát azon az oldalon, ahol a tudományos élet zajlik, és a műtárgyaknak a, az archívumi tárolása, ugye azoknak, amik közvetlenül a kiállításukra kerülnek be, és egy, ez a kutatóbázis, ez az oldal. Ez kapcsolódik a Dózsa úti Mégaráshoz, tehát így a felszínen. Tehát itt van a 800 gépkocsi helyezésre szolgáló Mégarás, és tulajdonképpen innen, mivel ez egy nyitott hózom, ha itt bemegy az ember, akkor innen át lehet sétálni az épületen, és gyakorlatilag egy 300 méter, akkor közelebbi ponton már majdnem a műcsarnok és a hősök pontján van az ember. Nem egy építész kritikussal beszélgetsz. Minden hülyeséget nézzél el nekem, rendben tanulatlan és tudatlan vagyok, de a mondataim végén kérdés és nem kijelentés van. Ami a te műved? az medtől meddig terjed? A garázs beletartozik? Nem. A... Ahol most állunk, az beletartozik? Igen, igen. Tehát meddig? az épület közvetlen környezete. Azt mondom, hogy ahol a homlokzatot levetítjük, addig. És utána volt egy olyan együttműködés a tájtervezőcsapattal, hogy ugye a teljes liget környezetét újítottam a meg. A Schlossjárékkal. És akkor velük leegyeztetve, úgymond van egy aurája a háznak. A, ezen az oldalon a Damjanics utca, a túloldalon pedig a a műcsarnok közötti út Addig kezdeltük, és ugye a rondónak a, a, a felülete, annak a kialakítása. Mit nevezünk rondónak? A, a volt nebb ilyenféle történeti kertnek a rondó ugye ami egy fél megmaradt, és ugye ott van bent az 56-os emlékmű, azzal is törődni kellett az emlékművel, és ugye a, a hossz oldal mentén pedig a Dózsaliagy útig volt a mi területünk. Ahol most állunk? Nem a római korban, de még miőtt ez az épület, felépült volna, mi volt? Hát itt, itt mindig is egy nagy macskatköves felvonulási tér volt. Itt parkoló volt? Igen, felszíni parkoló volt. Hát és ennek egyébként majd, ahol bejárjuk a tetejét, akkor visszahoztam ezt az anyagot, ami mindig itt volt, mert ezek ilyen beszélőkövek, nagyon érdekes. Tehát itt egy felszíni parkoló volt, kb. ezer autó parkolt ennek a felszínén. Méretek, hányszor, hány méter? Tehát széle, hosszú terület 80 méter, széles és 300 méter hosszú, ez a rendelkezés álló terület. A ház maga 60 méter, ami kiemelkedik szélességben, és 250 méter, ugye ez egy tengesen szimmetrikus kompozíció, ami szépen elfogy nullára a fölöttén, és onnan emelkedik ki a ház. Milyen magas? 22 méter magasságban. Milyen mély? És 8 méter mély. És alatta még a lábak? A lábak azok ugye ritkán vannak, azok ugye a, a cölöpözéssel az épületben. Ez egyébként egy bejárható részlen? Nem, nem, egyáltalán nem. Hát kitölti kitölti egy... valamilyen anyag, vagy ez egy. Az Csak egy... magát a cölöp testet tölti ki egy, És egy, egy, egyébként egy, egy közted nincs semmi? Az természet van között. Ott í... föld van, vagy Igen, igen, igen, igen, ott föld van, abszolút. És ezre azért volt szükség, mert hogy ez egy talajvízes terület Igen, volt. ez egy talajvízes terület, mint ahogy mindenhol, ahol talajvíz van a Pesti oldalon, elég sok helyen, akár följönnek meglepő módon itt a város belül is, másfél-két méter magasságban, ezeket ki kell tudni kirekeszteni, hogyha bárki bármilyen funkciót akar elhelyezni a föld alatt, akkor egy úgynevezett kirekesztő technológiával kell dolgozni. Még arások esetében, raktárak esetében, Elég régóta élek együtt a Városligettel, és magával az ert is régóta együttműködöm, de nem állítanám, hogy szakember vagyok. Ugyanakkor emlékszem rá, hogy a lakosság, a környezetben élők mennyire aggódtak amiatt, hogy ez az épület a talapzatával mennyire fogja megbontani a természeti egyensúlyt, beleértve a talajvizet. Ezzel kapcsolatban van-e bármi, amit utólag el lehet mondani? Vagy minden úgy alakult, ahogy ez a tervezőasztalon volt? Úgy alakult, hogy a tervezőasztalon volt, tehát itt a talajvizek áramlását ugye egy ilyen test nem akadályozza meg, akkor akadályozná meg, hogyha 30 méterre leállnánk egy olyan közegbe, egy vízáró közegbe, ami gyakorlatilag nem engedi meg a vízmozgást az épület alatt. Erről szó sincs. tehát ez nincs lezárva, úgymond résfalakkal az épület ezen a táramlítés mellette is a víz. Ami az épület borítását illeti, az mi? Az épület egyébként ez egy kettős funkciót látunk itt a homlokzaton. Egyrészt mindenképpen ugye magát a funkciót az, hogy egy néprajzi múzeum ki kell fejezze, az középületről beszélünk maga a homlokzati héj, tehát egy ékesíteni Kell, én úgy gondoltam, hogy kell is, igen, és a, a másik, hogy komoly függönyfalak vannak ugye elhelyezve a dísz. A nevezünk A függönyfal az a, az, az elsődleges dísz, díszrács mögötti, két és fél méterrel visszahúzó zónát értjük, ami a termikus burka a háznak, tehát az gyakorlatilag a klimatizált belső temperált találjuk, és ugye ezeket ö, hatalmas besugárzás éri, UV-sugárzás éri ugye a, be, a benapozás Ez miatt. Ez alapvetően üveg? Ez egy üvegfelület, igen, egy lói üveg, ami azt jelenti, hogy visszaveri a uv és minimalizálja azt a hőmennyiséget, ami átüt az üvegen. Ezen segít a díszítő homlokzat azzal, hogy ezt az elsődleges belső fényt leveszi az épületről. Tehát körülbelül 20 fok különbséget teremt, ahhoz képest, hogy milyen meleg lenne a homlózat a háznak, ha nem lenne ez ékesítve. Ez igen, 20 igen. fokat? Igen. Ez egy Azzal, hogy gyakorlatilag a felület, a, a fény, ez a rács ö, veri vissza azokat a fénysugarakat, ami közvetlenül érnék az üvegfelületét. Mennyire fontos egyébként az, hogy a mögötte levő területem miatt mennyire lesz nem világos? Bár tudom, hogy ma már a kiállítási tereknél egyáltalán nem fontos, hogy napfény legyen. Alapvetően ugye a kiállított terek a föld alatt vannak, sőt nagyon jó, hogyha nem éri őket napfényt, mert az UV az első. Tönkemenének a műtárgyak, tehát szét a színvilága, szétesnének a ragasztóanyagok, tehát egy nagyon komoly muzeológiai körülmények között kell tudni tartani a muzeum között a műtárgyakat. Itt pedig a felső terekben általában olyan tereket helyeztünk el, amihez szükséges a fény. Egyébként van egy trükk ennek a fényrácsnak, ezt egy Light Gitter néven nevezik a németek, ez egy német családi cég, aki kifejlesztette ezt az anyagot. Ipari értelemben taposórácsként használják, homlokzati értelemben pedig, mivel van egy vastagság ennek a felületnek, ezért a viszintes felületén egy 3 centi, van 3 és 6 centi között nyártyák. Ezek alumínium. A célba is alumínium, itt az alumínium kellett, mert a súlya miatt egy viszonylag könnyű anyagot szerettünk volna használni, ami nem rozsdásodik, tehát örök életű, és ezek a viszintes felületen, ugye a felső felületén, a, a nap visszatükröződik, tehát ö, bereflektál úgymond a belső terek mennyezetére. Tehát adott esetben egy többletfényünk van bent. A, a, árnyék, úgy tűnik, hogy árnyékol, de valójában többletfény keletkezik. Ez te a... vagy ez egy külön szakma? Hát a, a világítás technika az egy külön szakmának a természetes és mesterséges világítási része, tehát nekünk igazolnunk kellett, hogy minden térben jogszabály szerint megfűlt. Én nem erre gondolok, hanem arra, hogy amit most elmondasz, ez a te tudásod, vagy annak a tudása, aki ezt hozzárakta az épülethez. Ez egy érdekes dolog, mert ugye én... Tervező alkotóként, én, én nyúlok az anyaghoz, nekem kell kikeresni, hogy milyen választ adok, hogy fogom ékesíteni a házat. És itt a... Ez is a tertelem? Igen, igen, tehát ezt meg kell vásárolnom egy elemezt, le kell fűrészelnem ezeket az alumínium elemeket, amit az interneten vettem meg, és prototípus gyártani, ott van a műhelyben, gyerekeknek mutattam meg, családnak először. Először egyet? Először egyszer egy métert egyet, és azt láttam, hogy működik, olvasható lesz a minta mérete. területe. Le, hogy működik? A gyerekek. Én is hát a, a, nyilván a, a mosoly, vagy a jókedv vagy a derű, az mindenképpen jó lépcső fog, egy lendületet ad, hogy bemerjen vinni, és megmutassam a döntéshozónak, és ott kell aztán igazolni. De a mintázatod azt kidöntötte, A mintázatot, a mintázatot a, mondom, nem a gyerekek. A, a mintázat ugye az egy, az egy olyan dolog, hogy én már a pályázaton azt, szeret, azt mutattam be, hogy ezen különböző kultúráknak adnék lehetőséget sávot akár kontinenseknek, népcsoportoknak, hogy ez egy ilyen összművészeti, ugye, hogy kifejezzük azt, hogy a, a, a, a néprajz az mindenki a, a földbolyon. Hány méterre kell állni ettől ahhoz, hogy ezt az ember ki tudja venni? Hát akár ilyen közel. Attól, Attól függ, hogy honnan jön a fény. Ugye minden pillanatban más a fény feksz a házban, borús időben, hajnal, van este, amikor a világítja világít az ember, lehet olvasni a mintákat. Színe? Mint a gének, ezek, ezek mint a géneknek hívom ezeket a mintasorokat. sorokat. Színe? Mi alapján lehet kibalasztva? Hogy milyen legyen a színe? Igen. Hát az alapján lehet kibálaszul. ez is egy, egy tervezői döntés, hogy itt uh, valami olyan színnek kell lennie, ami együtt dolgozik az éget, a kékével. Vagy a, egy tükröződő színe, ez egy mat, mat felület. Tehát ez sürke, vagy minek nevezzük? Nem, ez egy ezüst. Ez, is nevezzük. Ez egy mat tükörfelület, úgymond, ami fölveszi a környezetnek a színét, és reagál a folyamatosan abszak változása. Tehát hogy mondjam, mindig illeszkedik, vagy mindig, mindig más arcát mutatja. Ez hát. egyébként az épület teljes külsőjét beborítja. Igen, leszámítja ezeket a csíkokat. Igen, igen, igen. Jelzi azt, hogy a föld alól ezekből a mély rétegekből, én kulturális rétegeknek hívom, gondolati rétegeknek, vagy építészettörténeti rétegeknek, ugye régészeti rétegeknek is említhetjük. Mindig ugye a mélyben, a múltban találjuk meg a, a néprajzi kincseket, amik akár ezer évesek voltak, ugye ez, ez emelkedik ki, és ajándékozza meg továbbra is a, a, az emberiséget. És akkor bemegy valaki, akkor ezeket a ezeket a kódolt, mint a géneket valós tárgyként is ott látja. Ezek a gének egyébként ebből 20 magyar és 20 külföldi valós leeltári számmal ellátott műtárgyról lett átpixelizálva ezek a motivumok, tehát ezek nem csak úgy egy lázálom, hanem ezek a pixelek, 3-4 soronként viszintesen, amik így ismétlődnek végig köröskörbe a házon, ezek tetten érhető műtárgyakról levett minták alapján készültek. Ugye magáról az épületről szokták mondani a gördeszkások, hogy félcső, de ez az aljára is vonatkozik, amit itt most látunk. Ezt minek nevezzük ezt a vonalat? Hát ugye, a, én, én, én, én kultúrkehelynek hívom az épületet, de elfogadom a félcsövet. Kultúrkehely? Az mi? A kultúrkehely az, ahova az emberek megérkeznek a hosszú ö, fárasztó sétájuk után Budapestről erre a helyszínre. És azt gondolom a legfontosabb, hogy egy kicsit vagy pihenjenek ők meg. Föl tudja, tudjanak a kejhen fölsétán, hogy ez a háznak a, az a zöld kertjét jelenti, ami a, a zöld meghajított tetőkertet jelenti. Hogy ide, oda fölvándorol maga a Városliget zöldje, fölvándorolnak az emberek, le tudnak ülni, és egy bizonyos távlatból szemléletik a saját életüket, egy picit egy meditatív hely, ahol randevúzni lehet, egyetemi vizsgák előtt elgondolkodni, beszélgetni. Napkezben. Ez a vágy, ez végül is teljesült? Szerintem teljesült. Elég sokan Á, vannak a tetőnk. Négy oldalhar az épületnek, a homlokzat az a Dózsa György út? Van egy homlokzat ugye a Dózsa És a másik az egyenértékű? Igen. Az föl van szabdalva ugye az a homlokzat, ott a páncél, ha megnézzük, akkor felszakad. Mert oda olyan funkciót kell tekelepítve, te amikbe be lehet lépni. Hány bejárat van? van a két végében. Hát, nagyon sok bejárata van, most így hirtelen nem fogom tudni megmondani, mert a... A fő funkciókhoz a, az éves tetőkertből is közvetlen be lehet lépni a funkciókban. Tehát ezt most ki kellene számolnom, de tíz biztosan van felszíni bejárata a háznak. Az volt a vízióm, hogy amikor ez teljesen így élettel telik és megszokja a város, akkor mint egy ilyen hangyavár, sok bejárata van és mindenhonnan kibejárnak az emberek az épületbe. Tehát mint egy nyitott idő és használját. mit jelent, hogy megszokja a város? Hát ezt tanultam, a, ezt még a Gyógyevisben egy ö, nagy tapasztalattal bíró ö, ö, vezérigazgató, aki mondta, hogy Macikám egy ilyen házat meg kell szokjon a város, hogy, hogy itt van, igen, megjött, föl lehet menni rá, le lehet ülni, ki lehet hívni baráti társaságot, lehet egy jót enni a ház földszintjén. Egy kis száz egyértelmű. Számomra szemben nézhet, ozzal, mint egy ember, jó? Igen, ezt akarom kérdezni, hogy a, a név visszautasítja? Mm. Nem tudom, hát biztos, hogyha semmilyen olyan funkció nincs benne, ami, ami az ő számára készül, akkor nyilván csak egy, egy, egy kikerülendő tárgy. De erről szó sincs, ugye ezeknek a házaknak pont az a célja, hogy az emberi szükségleteket alapvetően is elégítse ki, és adjon valami pluszt. Um, ugye ezek felületek és az ők felületből adódóan be lehet látni, a belső tereknek a kialakítása az tekintettel volt arra, hogy aki itt benéz, mit lát? Igen, igen, mindenképp az a cél, tehát hogy este kijön az ember, tehát amikor a belső fények élnek, ugye mert nappal ugye, az üvegfeletek kicsit tükröződnek minden épületen, ez a törvényszerűségeben sötétebb, van kint világosabb, tehát tükörként működik. Este ez megfordul minden, ami bent van, az, az, az tetten érhető és zajlik, és hát ez vonza az embereket, tehát a mai, a transzparens architektúra, amire eljutott, ugye a 21. században eljutottunk, ezt teszi lehetővé, hogy nagy vasbeton szerkezetek, nagy átidalások mögé komoly üvegfelületeket lehet elhelyezni, ezáltal hívogatóvá tud bánni egy épület. Tehát a belső tartalom az megmutatja magát. A délutáni. A magyar zeneházában belül van az üveg felületen, függőny gondolom, itt nincs. Itt nincsen, itt, itt nem volt rá szükség, nem olyan a funkció. Hova érkezünk, ez mi? Most érkezünk a Szabadságharc emlékművéhez. Ugye ez egy. Annak idején. Én én ez egy volt? volt, hogy ezzel bánnom kellett ezzel az emlékművel. Ez benne volt a kiírásban. Benne volt a kiírásban, hogy ő van, létezik. téve, hogy ami nem evidens az itt lévő emberek számára, az, hogy mi itt megyünk és itt nincs semmi, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy a múzeum lent ne folytatódna. Így van. Annyi van, hogy a, hogy a múzeumnak technológiának ezt ki kellett kerülni ezt az emlékművet. Tehát az emlékmű közvetlen alapozása olyan mélységben van, ami egyezik egyébként a múzeumi kiállítású magasságát, tehát minusz nyolc méterre lemegy ennek a alapozása. Gondol so sokat uh, gondolkodott a mérnök csapat, hogy, hogy ki lehet -e tolni ezt az emlékművet, megépíteni alatt a tereket és aztán vissza rá de ez el lett vetve, mert egy kicsit észrevetően megtűnt ez a gondolat, hogy az volna? épület kerüli ki, tehát beleharap úgymond az alaprajzába az emlékmű a múzeumnak, de... Mi, akkor mi lett volna, mi, hogyha ez a változat lett volna? Hát ez egy nagyon költséges változat tett volna, és nem hozott volna a területbe annyit. Ez, ez ugye, ha megnézzük így vonalban, kb az emlékmű felét jelenti, de az elhegyesedő felét, pár száz négyzetméterért sok fontot elköldeni esztelennek tűnt. Tehát maga az épület az emlékmű kontúrja mentén törik a folyosója az alsó tereknek a föld alatt az épületnek, és kikerüli az emlékművet. Ennek a területnek a kialakítása szintén te feladatod volt? Itt ugye van négy alkotója az emlékműnek, ők ezt, mint alkotók felügyelték, tehát egy, egy, egy, egy szoros párt nem változott igazából. Ők, mivel ugye egy parkoló volt itt körbe, meg más volt a felszíni geometria, metrén, ugye gyakorlatilag a, újra kellett igazítani ugye, a kockaköveket, és a felgyűrődés is rendbe kellett tenni, hiszen a felgyűrődésnek a plastikája, ha arra uh -huh. akkor ugye ő már felé nyúlik az igazi kiállítótereknek, ami azt jelenti, hogy itt egy ilyen speciális, hát itt van egy másfél méteres feltöltés a, a szerkezet és a felszín között, ide ha, habbetont kellett használni. Ne, Ez nem a te asztalod. én ezt kérdeztem mástól is, Ah, hogy én egy idegen vagyok, eljövök ide, A számomra tovább se, továbbra se evidens, hogy aki nem itt nevelkedett, nem budapesti, nem magyar, az egyébként érti, hogy ez micsoda. Az egy másik kérdés, hogy ez nem a te felelősséged, de ez, ez nem mindenki számára evidens. Ebben egyet értünk? De jó, Talán egy olyan költői választ tudnék erre hogy valószínű máshol is vannak olyan. Biztos, al hogy vannak. alkotások, amit Van. vannak, csak nem értünk. Kellett-e bármit, az, nem, nem élt már mindegyik alkotó akkor, amikor annélkül ez a felépül. A négy alkotó fiatalok, tehát ugye ez 2007-ben készült ez, a, ez az emléknő, ők mind élnek, ők mind élnek. Virulnak. Akkor elnézést, akkor, akkor... Jó vannak, és... még jó, hogy az elején mondtam, hogy tájékozatlan vagyok. És hihetetlen ö, ambícióval ö, törődtek ugye, a, a saját művüknek a további Az evidens volt, hogy mekkora környezetet kell hagyni neki. Igen, ők ezt meghatározták a számomra, hogy mi az az aura, úgy monda, amivel ők szeret. Ők ez egy olyan embernek, kötelező, vagy csak illékbe tartani? Én azt gondolom, hogy abszolút a művész a művészel uh, egyezzen meg. Ez egy emberi viselkedési alap, hogy, Magyarul, rombjuk, hogy akkor rongáljuk egymást Ez egy rongát. rossz kérdés, de te a lépcsőtől kezdődsz. Kéz, És ez pedig a lépcsőig tart. De már a telpályázatban... Én ezt, én ezt tanultam a szakmáról, hogy az az illő viselkedés, hogy a másik művét meg kell tisztelni. Tehát nem véletlenül nem lett a háza Fölhúzva az emlékmű fölé, mert tartja a kapcsolatot az éggel, én visszahúzom kompozíció részévé próbálom tenni ezt a művet, egymást erősítve egy jobb történet jön ki az egészből, mintha egymás ellenható dolgokat csinál az ember. A használat szimbolikus kifejezéseket, amelyeket én átveszek, de nem értek. Uh, ugye mondják azt, hogy a Városliget kapuja. és akkor ebből a szempontból ugye több kapu is van, mert lenne egy kapu ugye a Hősök Tere, de ugyanakkor azt mondják, hogy a történelmi kapu az ez. Ferenc úr, ez mi? Mert ezt én nem értem. Hány kapu van? Mert az, te azt sem tudod, hogy az épületnek hány jó szerivel, de hány kapuja lehet egy Városligetnek? Szerintem sok kapuja lehet egyébként. Hiszen négy oldala van magának ennek a 100 hektárnak, tehát több kapuk el, úgy, mint egy nagy szobára Mit is. tekintünk kapunak? Mert ami a Városligetet illeti, ezt értem, bemenni. Kapu. De miért, hogy a... történeti kapu? Ez van a 100 hektárnak a közepén. Úgymond a város irányában. aki jön, a uh -huh. a tengelyén jön be. A Városligeti Fasor, ez a tengely. Ez a legrégebbi utca, ez az 1800-as évek közepe. Elnézést, a... az az izé, ami ilyenkor bekapcsol, az is a te bűved? A, az igen, az igen nekem kellett mi? ezt megoldanom, igen, de egyébként a megrendelő, tehát a, a vállászór a... érte, hogy próbáljunk ha. meg olyan környezetet teremteni, hogyha itt nagyon meleg van nyáron, akkor kicsit tudjanak hűlni a. a, a... De például, hogyha azon mozog, az az izé, ami már ilyen magyar jelenség, az már nem a te bűnök. Hát. Jó, figyelj, ugye én abból élek, hogy felfutott a szemem a Harisnyádon. Minden az én bűnöm. Én, én vállom, mint a hajó kapitánya, hogy az izgő-mozgó rendbe kell tenni, előbb-utóbb eljött hozzám minden, és ezeket hát. próbálom orvosolni. Igen. Nagyon sok szempontot kellett letegésztetni. Kegyetlen mennyiség. Tehát most nem tudnám végigmondani, hogy az ajtók számát se, de ö, majdnem, hogy Nagy, nagyon sok embernek nagyon sok Mert gondolata volt, és akkor ezeket ugye szűrni kell, rendezni kell. Van-e olyan, ö... amire azt mondod, hogy nem? Hát sokszor volt ilyen. Nagyon sokszor volt ilyen. És ez már abban a fázisban. Ezeket nem. most nem mesélem el, hogy de mi feltételezem. minden. Feltételezem. Egy építészmérnök az ö, nagyon ö, diplomata? Én nem, sajnos én nem vagyok elég jó diplomata, de azt szoktam erre megnyugtatásul mindenkinek mondani, hogy a, hát valami, egy valamilyen szintű alkotáshoz kell egyfajta belső vadság, és hogyha az a diplomáciával előzi az ember önmagából, akkor lehet, hogy a háza is megpuhult. Jó, azt akkor, akkor így kérdezem. Tehát kell így, egyfajta harcosság. Ha, ha volt egy álmod, hogy tíz, ami megvalósult, az 10, 9, 8 vagy 11? Hát 11 nem nagyon lehet. Akkor én azt mondom, hogy egy százalékot levonnék. Ja, hát az nem olyan sok. Az nem olyan sok. De azt feltételezem, hogy a kérések azok permanensek voltak. tehát Én voltam építőtáborban, ahol közölték, hogy a vasbeton már megszilárdult, abban már nem lehet mit tenni. De gondolom, hogy itt azért volt olyan fázis, ahol még abban az utolsó pillanatban, amikor hozzá lehetett nyúlni, megkérdezték, hogy nem -e lehetne. Így van, és egy épület sorsa az olyan, hogy a kérések sosem fognak megállni következő generáció újra fogja értékelni az épületet, átalakítja. Az épületek átalakulnak. Hogy, hogy lehet -e ez ezt Hogy te azt ne érez a tételező fel, akkor már nem élsz. Így aztán tiltakozni se tudsz. Mit tehet ezzel az utókor, ami nem a felrobbantás? Én, úgy, én azt mondom, hogy nem véletlenül tanítok 20 éve, hogy bizon benne egy olyan tanítványomhoz jut, aki érti, hogy hogy kell a környezettel bánni, mert ahogy én is megpróbáltam ezt az emlékművet teljes mértékben, tiszteletben tartani, és azt inkább erősíteni, majd úgy nyúlnak hozzá, hogy megértik, hogy mi az épület lényege, és az szerint. Ez egy beszélt nyelv. Nyilván, ha kontárnyúl hozzá, akkor adott esetben még le is bonthatják. Vagy egy más döntést hoznak. Akkor, akkor megszűnik létezni egy ilyen épület, ezzel, ezzel szembe kell néznünk tervezőknek. Andrással, majd legyünk tekintettel, hogy ne törje ki a nyakát, de hogyha már itt a külrészen vagyunk, akkor szerintem most kéne fölmenni. Menjünk föl? Akkor itt, ezen az oldalon menjünk. Tudom, hogy szeretsz az árral szembe menni, de... Figyelj, ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert én nem az árral szeretek szembe menni, hanem egész egyszerűen annyira nem találom a helyem, hogy rossz helyen közlekedem állandóan. Tehát ebben semmi szándékos De ez nagyon-nagyon tetszik. Ez lehetséges, de ebben nincs tudatosság. És ahogy öregszem, semmit nem változott. Tehát ugyanolyan hülye maradok, mint amilyen korábban voltam. Annak idején felvetődött ugye a korlátmagassága, felvetődött az időjárásnak való kitettség. És valljuk be, de nem kell, hogy reflektáljál rá, ugye éppen a... Magasságból adódóan felmerült az öngyilkosság lehetősége is, hát mint egy a kenén hídnál Figyelj! Hát én Papcsák Ferenc óta követem ezt a projektet. Kiszámíthatod, hogy ez hány éve. Elindulunk? Menjünk a gyerekek között? Akkor nem menjünk a gyerekek között. Majd mindjárt. El, mindjárt. Nem, nem megyünk a gyerekek között, de... Most ők belőztek minket. Annyi baj. Így például két mankóval, az nem lehet egy ilyen... Hölmentél? Azt két nem látta Ferenc Marcel volt olyan nagyvonalú, és Kurtás Andrást és engem körbevezetett órákon át. A Néprajzi Múzeum épületén retőleg a környéket is bejártuk. Ennek a bejárásnak az első részét látták. Támogatott tartalmat.